Vi köper köp på våra så köter vi på. Ja. Välkommen Martin Hederos. Tack tack. Hur mår du? jag är lite bakis. Helt enkelt jag hade premiär igår på på, på i Uppsala ja, ja, ja. konser och kongress. Och då blir det Så. stökigt när man är klar. Ja, nej, verkligen inte egentligen. Det var, det. det var verkligen en institution och välordnat. Och, men det var det, det. har varit mycket förberedelse för det här. Det är fem konserter. Och igår var första med Julie Holland från Texas. Mm. Så jag tror att både jag och de, de som jobbar på huset och alla var extremt lättare över att, att det kom folk och vi var igång och... Konceptet verkar funka liksom. Uh -huh. Så att eh, det var så här. Det, kavan ran ner fruktansvärt fort i, i lättnaden där efter. <laughs> att, att, att, att det blev så bra, och att det var så kul. Och, eller så bra vet jag, Men att det, det funkar, folk var berörda. Och det, uh -huh. var, det var det var en blind date, liksom, uh -huh. Med Men Jolis med, här, med Jolie som jag aldrig har träffat. Jag, jag kan tänka mig att ni passar ihop musikalist, kan jag tycka om man lyssnar på. Det har varit med Nino och Sofia ja, ja, ja. Som är sådär lite En skör uppriktig Och lite känslosam kvinnoröst Har du jobbat med innan Ja det har jag Fast hon, hon jag måste säga att Jolie var Ännu mer än på skiva Extremt bluesig Och raspig Och, och liksom mer Mycket mer liksom Janis uh, Joplin och ja. Nina Simone ja, Än någon som jag jobbat med förut så hade ni trevligt igår helt enkelt och så sitter vi här idag. Ja, precis. Jag måste säga att jag hade med, också, hade med men jag frågade om Tobbe, Tobbe och Lars Skoglund var med och kompa. Så jag fick liksom det bästa, bästa tänkbara just, just för att dra ut åt jassen också mm. eller dra ut öppenheten som man kanske förknippar med jass så, så blir det väldigt löst och skönt fast de visste exakt vart de var hela tiden <laughs> som som, lite, som bra musiker gör ja, såklart men en öppen fråga här vem är Martin Hederos? Ja. ja vad ska man säga jag, jag är ju någon sorts frilansmusiker fast jag är väldigt gruppkänsla alltså, jag har alltid nästan haft en flock som jag har hållit mig till hela livet. Just nu är jag ute på någon sorts liten solo-kvist. Lite nytt för det här året. Jag ska släppa min första solo och Jag är ansvarig för den här konsertserien. Annars är jag en person som trivs med att vara åtminstone en duo. Alltså, olika band och gärna band också. Jag var ju med i Soundtrack of Lives i 18 år. Eller så länge vi fanns helt enkelt. Ja, du har ju spelat högt och brett. Du har ju spelat väldigt mycket olika saker. Ja, man men, främ, främ, men om jag ska se hur jag själv ser mig själv så har jag ändå varit väldigt lojal med mina... Mm. Nu, nu har jag mitt tonbruket och vi, vi gör det mesta ihop ändå. På, på något sätt eller annat så är, är någon från tonbruket med i det mesta jag gör. Och... Men sen har jag vid sidan av också haft en, en, en väldigt tydlig frihetsbehov av... Och ligger runt man har Nej, men, musikaliskt så har jag verkligen haft eh, känt att det har varit nödvändigt att, mm. att, att, jag, att inte vara så att säga i mina band hundraprocentigt utan att få, få, få input från annat håll. Mm, så under de här 18 åren med soundtrack så, så pågick det, det är parallellt förlopp det jag haft, du och ja, Framförallt med, med Helberg och Mattias Helberg. Ja, men... Nina Ramsby, Sofia Karlsson och numera Nina Persson också. Jag har liksom fyra duos som är vilande, men inte... Vissa är igång och vissa är vilande, men, men... ingen har avslutad så att säga. Ja, mycket duos. Ja, jag älskar duos. Är det din favoritkonstellation? Ja, som alltså, jag måste välja så alltså, tycker jag nog att... Eller jag tycker, jag tycker också att jag verkligen har gjort det så mycket. Så att det, det är något som jag I känner väldigt gej. trygg i. Ja, det är väldigt mycket jag faktiskt att spela du. Någon sorts, just den närheten som blir det med det den man spelar du med, konversationen och det här också när man är tillsammans två stycken och gör de här turnéerna. Det, det, det är väldigt speciellt bara att re, resa två stycken. liksom och, och man, man hamnar väldigt nära varandra. Saknar du den närhetstjänsten när du spelar i större konstellationer? Nej, jag är nog ganska. Jag, gjort, jag gör duo så mycket så att När jag väljer mig in och, och, och får backa lite Och kunna liksom åka med en trummis och bara, Så här tycker jag det är jävligt skönt För det är ändå ett jävla ansvar du Som pianist det är liksom, Man kan aldrig gå ut och känna att man ja, nu ska jag sitta i sidovagnen Utan man, man måste ju aktivt vara med i förloppet Och, och driva det hela tiden Annars blir det ingen, ingen ja, det. musik Makat här genom hela produktionen. Vad säger du? Makat här i någon produktion Nej men det, det det. jag älskar det men, men jag tycker det är jätteskönt och som Fire Orchestra som har varit med i de sista åren. Det är helt fantastiskt att sitta där i. Från att ha gått fram självitstrålkastare så bara sätter man sig med det här enorma mängden människor och, och vet att nu kan jag lyssna mer än vad jag spelar. Liksom. Mm. Men du sa du precis du är soloaktuell nu. Ja. Efter 20 år i branschen då. Ja. Vad? Vad tycker du så långt? Ja nej jag jag har faktiskt inte alls eh, har haft vissa som har peppat mig. Fakt, faktiskt Daniel Fredriksson är någon sån som vi är inte jättenära vänner men jag har träffat honom genom eh, i Mattan med Ninos Ludwig Bergströmer. Han är en som som har varit och eh, påminna träffat honom på Förosalos och så där och nej du måste göra så han tipsat och bra solo piano eh, så att han och några till ändå fått mig ändå långsamt att våga göra. har på det. Nej, nej, men bara så här att det, du borde, jag skulle vilja höra dig jag blev så, smick, så smickrad just när en sån som han för då tänkte jag tänkte men vad är det de vill höra? Men då menar han då att när de hör mig spela in i duos att de, de hör att det skulle vara kul att höra det själv och, men det, det, det har jag verkligen inte haft inte haft ett behov av det. Det kan jag inte säga men, men Känns det, ja, känns det läskigt? Ja, men just när jag väl, väl fick chansen och satte mig förra året. Det var precis ett år sedan som jag gjorde den skivan. Och så satt och bearbetade mitt liv med musik på något sätt. Det, det blev ett väldigt fint sätt, kände jag, att berätta om hur man hur man mår. Och så. Det blev, det, när det bara var jag, det var, det var det passade mig bra just då att göra en liten, en liten bekännelse dagbok på piano. Det ah, just det. Ja, vad, vad står det i den här dagboken? Ja, det, det vill jag inte skriva någon på näsan om, men, men jag tror att man hör att det pendlar mellan mellan, mellan hopp och inte förtvivlan, men, men det var det är någonting med det är samma varje år för mig egentligen att jag kör, det är oftast väldigt intensivt på, på höstarna liksom eh, som musiker, man, man turnerar och sen så går man in i turnerar ofta väldigt mycket Alla släpper sin skiva i september Jag har ju varit ute med Ane Brun i, Från och till i tio år Och, och, och, spelat, och släppte, eller spelat på hennes skivor Och turnerat med henne Så det är ofta en rejäl sväng Man blir trött då runt om, Ja men, men man är väldigt trött runt jul liksom. Då har man jobbat hårt Och sen så är det, lugnar det automatiskt ner sig nu Ett par månader Det brukar inte vara så mycket action i januari, februari Så det brukar vara en här tid för eftertanke Och, och, och bygga upp Ja, Sitt och Det är blandningar av höstångest Den sedvanliga höstångesten hos Jiméne Man Och sen så <laughs> hela den här Arbetsslängungan och in i julen Ja in i julen och så det som händer Efter det Men som ni som år tycker jag det är, det är fantastiskt skönt Att klara av de här arbetsmånaderna Och nu faktiskt Få den där tiden för att Öva och hänga Och ja. leva som en normal person Ett tag Just det hur, alltså, läker eller vad ska man säga Vilar du upp dig under den här eller, är, det, är våren någon slags renkarnation Ja, inte, alltså sen jag, brukar, jag börjar se ett tydligt mönster Sen det brukar jag vara helt galet för mig igen i Från mars till juni igen Då, då drar jag allting igång men, men, Och så är det i år också men, Jo men det brukar vara Verkligen en, en, en bra tid för mig Familjemässigt, jag har ju tre barn och... mm. Så det brukar vara då har tid att vara hundrapresentigt nästan hemma och vara pappa. Och... Ja, jag... ja, det är det är väldigt skönt. Jag ser framåt ja, närmaste veckorna. Hur, hur brukar en vanlig arbetsvecka te sig? För mig? Ja. Ehm, jag har står ju på ett par ben. Jag har, har ju antingen mina... Antingen så spelar jag ju med, med tonbruket. Eller med... Och så sista åren har varit Fire Orkestern. Nu tror jag att det är, Eller det pausas ett tag nu. Fire Treon är eh, på Dramaten och, och gör en pjäs. Och dessutom så har de all rätt och möjligt att byta ut manskap i denna orkestern. Så, men det, det har varit en betydande del också sista åren. Men, eh, men sen är jag också arrangör. Så min nästa arbetsvecka... Och så jobbar jag jättemycket med en kille som heter Pet von pol Som är en kille från Malmö som flyttade utomlands för 15 år sedan som är filmkompositör och producent. Så, och vi har hockat upp de sista tio åren. Han hittade mig med Edros och Hellberg och sen så... Och jag har spelat på hans skivor, hans artisters skivor, hans fru Marie Modiano, mm. dotter till Patrick Modeno. Hennes skivor. Och nu sist har vi gjort massa filmer ihop. Jag, jag är hans... Film, And, film. Anders Elias. Som kanske var, Anders Elias var för Björn och Benny. Nej, men jag... <laughs> Jag tar hans musik och så gör jag orkester Aha. Eller stråkblåsar och, och lägger till slingor och... Sitter mycket hemma vid datan då? Och... Jag sitter mycket hemma så att eh, Mina skönaste arbetsveckor Om jag får bestämma mig själv eh, Är att jag styr min tid eh, Själv Jag skulle inte vilja vara utan turnerandet helt Men, men eh, jag älskar när det är så Att jag har en uppgift Jag har tre låtar att arra Men jag styr när jag gör det då, Och då försöker jag Nej, men då jag gillar att laga mat och så här. då, då, då ja, får hinner man med vardagslogistik. Ja då får jag ett verkligen tid med det då kan jag lägga upp det så att jag verkligen kan. Kan gå någon timme i affären och, mm. och planera må alltså, då, då, då, då är jag ju hemma mer än vad man vanligt lönearbetare liksom. Just, just det. Är det som att du kompenserar då för att jag tänker att man är borta mycket när man är på turnéer och sådana gre grejer känner ja. att du missar liksom inte, barn och hela, hela familjen. Jo det är klart man gör det är klart man har missat massor om man tänker bara att man har ångrar du? Det? Jag gjorde ja, nej ång, ja, jag kan ångra. Jag kan verkligen ångra att jag till exempel var mitt första barn, då var jag ute på en rocktrip med soundtrack och då vi var ute väldigt länge i, i taget. Och det kan jag, men just då hade jag inget alternativ just då var jag ensam och var barn och och och de, det var bara typ att köra liksom eller eller hoppa av, men de var bara nej är you in och are you out? Liksom. Sen gradvis fick fler barn runt om mig. Och då fattar de. Och då, då, då var de här Men hur fan kunde du? Men ja, det, det, det, det var svårt. Så det, det kan jag att mitt första barn. Min son var borta. Det, det var verkligen så jag var orolig att han skulle känna igen mig. Men, men, men sen har det ju liksom. Sen har jag ändå växlat lite mer. mellan och Sen har det blivit lugnare perioder mellan varven. Och, och jag är svårt att se hur jag inte skulle ha gjort. Det nej. jag gör också nej. faktiskt. Att jag skulle hoppa av mitt i alltihop. Och så har jag blivit bättre på att säga nej faktiskt. Jag har blivit ja. verkligen en hårda vägen och lärt mig att, att säga nej. Men om vi åker tillbaka i tiden lite. Ehm, inte jättemycket värmländska kvar? Ja men den kom, igår träffar jag träffade två värmlänningar då... då, då men jag er? har ju däremot en göteborgska också. Är du från Göteborg? Ja, precis. Ja, ja, nej, men jag har, från åren i Göteborg så har jag en Göteborgska som är ja. smällatänt. Ja, just det. Just det. Typiskt, att jag, tror att den, jag har två dialekter och det, jag tror att det är den som håller på att aktiveras nu. Ja, precis. precis. Ja, men, jag får bara, gick du på, vad heter den? Gick du på Sundstadgymnasiet? Ja, ja. Är det sant? Ja, ja. är det? Jag gick tre år där, ja. ja. det känns som alla alla jag känner som är från Karlstad har gått på gymnasium. Jag bara kastar mig ur mig. Ja, ja. Men, men, okay, det är... ja, men om de är muskier så har, ja. så har de ju gjort det. Hur var, hur, hur var den tiden? Eh, nej men det var ju då jag säga, bytte från att vara en, eh, från att försöka bli spela klassisk fiol alltså, första två åren gjorde jag det gick jag på att spela skalor och, och parallellt så, så, så skrev jag popmusik och, och sådär. Men sen någonstans i i tvåan på i söndag så, så så började jag spela lite jazzpiano helt enkelt. Oj, inte, oj, intressant. Kan vi, kan vi backa ord? När, när, när kom du i kontakt med musik? När började du spela fjol från början? Ja, jag, jag, jag, jag började, började spela början. fjol. Min farfar spelade fjol. Så det, det började jag. Jag fick en fjol och började när jag var sju, tror jag. Oj. Slapp nästan blockflötsfasen. Eller jag hade en väldigt kort blockflöjtsfas. Mm. Uh. Men var det liksom lite så här: var det som något slags inte så här symbol men var så här varsågod här ska du, nu ska du spela för att Ja eh... men lite det, det var en släktgrej att vi, ja. vi spelade upp på jul och, och sådär eh, och sen men sen det som räddade min musik mitt musikintresse tror jag var att först så sika på eh, Det från spelmarskurser på somrarna i, i Ransätt i jag pluggade i jazz, eller jag gick folk i Ja, i gejrskolan. Ja, ja, ja. Som fan. Ja, nej, men där, där hamnade jag eh, när jag var 10 tio, tror jag. Första gången. Eller elva. Och det, att lära sig spela på gehör där, och det, det var liksom... Och det, och det hade jag väldigt lätt för. Det är liksom... Det, det, där märkte jag väl någonstans någon liten skillnad på mig själv mot vissa andra. Liksom att Shit, det är skitlätt att komma ihåg musik. Och det har ju hjälp, hjälpt mig, såklart. Super mycket i mitt jobb, att jag inte behöver så mycket papper och sånt utan att jag kommer ihåg musik mm. eh, men sen och sen nästa avgörande grej var när, och då blev jag liksom en liten maskottspelman som eh, åkte runt på ålderdomshem och, och, och, och sådär och du blev en spelman eller ja jag spelade det tillställningar jag det runt, om i, runt om Grums, Vålberg där jag kom från, då, kom från Segersta en by utanför ja, Väster om Karlstad men sen så, så kommer Jan Johansson en jazzhitarist och jazzvillnist i Grums in i mitt liv. Janka. Eh, och när jag var 12 tror jag det var så, så började jag med min kompis. Oh, förlåt, jag blev han? helt mindbound. Jag har haft Janka som gitarrlärare Nej. på gitarskolan. Det är häftigt. Det är så lite. Ja, men då vet du då vet du hur ja, jajamän, han är hans inlevelse hur... Mm. Han var en inspiration för dig alltså. Så in i helvetet. Nej men alltså han, han har följt med ända tills vi spelade upp så sent som för tre, fyra år sedan och... Och ja, men hans energi och hans storband han hade då med 18 fioler och kompgrupp i, i Grums. Där då Kristina Gustafsson var sångerska bland annat. Och Rigmor också innan, tror jag, innan jag. Ehm, och ja, flera musiker där som har gått vidare. Men, men hans känsla för sväng. Och han varvade då genom att transkribera storbandsar för fioler. Mm. Ganska komplexa. Vi körde liksom... Pastorius-låtar och Ella och så varvade han det på ett genialiskt sätt med, med topplistmusik som han har arat upp för oss. Att vi fick även spela Hello och, och de låtarna vi så, att säga, han så tryckade till på, mm. på helgerna arran också upp så han fattade det att det, det kan inte bara... Det blir, för, det blir för svårsmält ifall han kör för hårt med en gång. Ja, men det, också att det, ja, men det blir bara så här man kände att, att det var i, i synk med någon form av Samtidigt och, och att det inte var mossigt att spela fjol. Liksom. Mm. Och sen jammar vi i vi morgonen. Vi hade en liten folkmusikansamble som vi kallar för Svett Ingvars. Och eh, vi, äh, men så han, han var verkligen viktig. Så. Mm. Och, och sen från det, men så ändå fortsökte jag hålla på med klassisk fjol. För det, det, det höll han på med också. Han var ju klassisk gunilla där också. Mm men någonstans där när jag var 17 så det var Janke helt enkelt som klappa in det på jassen ja och rytmisk musik och fick in rytmen och svänget Sen parallellt med att man lyssnar på på allt, all pop rock som man som jag alltid har lyssnat på liksom. och, men, och måste jag säga mina föräldrar också i och för sig jag hade jag är faktiskt uppvuxen med jag har ju sånt tur på det sättet att jag uppvuxen med, med ett kassettband med, med, med Kiff ECM-skivor. Både Belongings och Majsong tror jag låg i vår bil när jag ah, växte upp. Liksom. Så jag, där har jag också haft tur att, att jag hörde sån musik väldigt tidigt. Var det därför du klättrade över till piano sen? Ja, jag tror det. Jag smygspelade piano från att jag var kanske, ja, men, inte så tid som sju, men, ja, men tidiga tonår. Och sen så tog jag på eget bevåg lektioner när jag var gick i nian för en, Kantor. Ja, Elisabeth Boström som vi hade och sen så men sen så märkte jag att jag och sen gick jag roligt i samma klass på söndag som två fantastiska jazzpianister Jesper Nordenström och Stefan Wingerfors mm. eh, ja. så de de, de de var ju out of reach då såklart men, men de var ändå framförallt jag Stefan spelade mycket upp han, han lärde sig spela bas då och var intresserad av att spela folkmusik fiol. Mm. Och så hjälpte han med med jazzpianot, liksom. så jag fick jamma med honom och så det, det var en cool miljö att vara i. Ja, låter inspirerande framförallt. Ja. Vad, men hade du några, när du var tonåren då, ja. du, har, du har börjat spela lite piano nu. Ja. Eh, Janko har jazzifierat det lite grann så där. Ja. Vad vad hade du för hade du några husgudar? Var du några, var din under tonåren så där? Tidigt, 12 år, de var till typ Power Jones. Men då var ju Sinta. Liksom. Så då var det liksom De och jag, jag, På helgerna så hade vi lyckades hyra en Sint Park via ett studieförbund. Så att vi satt i källan och vred på Sinta. Jag och min kompis Papa Pata som jag hängde med varje helg. Men sen var det, det var ganska tidigt. Tidigt, Keith Jarrett, som, mm. som, som som vi var och lyssnade på. Jag att var och lyssnade på honom i Stockholm ganska tidigt. Jag var ganska ung. eller Men innan jag var 20 i alla fall. Och, och sen... Och vad hade jag mer för ja, men sen, sen så började jag på Ingesund. Har du gick i Ingesunds musikskola. Ja, det gick på äh, har du, gick folk ja. du har inte gått musikhögskola? Jo, jag gick faktiskt i Malmö sen ett ah. år. Men jag hoppade av sen upptäckte jag nämligen... Sen kom grunge och och liksom hela lo-fi scenen och då, då då tröttnade jag både på faktiskt på jazz och på, på klassisk musik och bara kände att nej jag vill åka på jag hade sena tonår på det sättet att jag suttit inne och övat och, och, och, och gjort musik hela mina tonår liksom. så när jag var när jag var 19 20 så, så, så vände jag totalt och började gå på rockfestivaler och, spela punk så, så du man kan säga du gick nästan lite musikakademiska vägen hela vägen upp genom jassen och så där, och sen så bara bröt du Ja, men lite så och jag skulle också säga att jassen för mig var ju Jag hade ju så få år på pianot när jag kom in på Ingesund så det var där fick jag kämpa så. Mm. Jag hade ju Anders Persson fantastisk pianist och och, och, och lärare också och jag hade alla känslor i världen men jag var inte fokuserad på det då, utan det jag var mer intresserad av och jag hade ett så här orgel, Hammond eh, soulrockband, jag hade ett folkmusikband, och jag var också väldigt inne på det här atmosfäriska jazzen, alltså eh, tärslösa mm. ECM. hade ett band som heter quint Essence, bara en sån <laughs> <så här. laughs> Ett, ett statement <laughs> ja Nej, så jag var inte redo för jazzen heller, så jag ska inte säga bara att jag sket i den, utan att jag kände att det här med, med rhythm changes och och, och sådär, det, det, jag greppade det inte riktigt. Jag, jag, var, jag var redan då, tycker jag, en hyfsad duopianist. Jag mm. spelade duo då med, med en kille som heter Henrik Ekman. Och, eh, alltså den grejen fanns med hela vägen. Och även när jag flyttade till Göteborg, sen efter Malmö, så, så hängde jag på artisten och, och spelade duo med Lotta Norberg. Mm. Så att jag har hela tiden haft det, spelar standards... De här baladerna har liksom aldrig riktigt släppt mig utan Nej. de har funnits med. Men alltså jag kan tycka att du, du har ett ganska en, Lite ömt och nästan lite eftertänksamt sound i ditt fraserande när du spelar eh, subjektivt. Ja, eh, <laughs> nästan, lite, nästan lite vemodigt. Liksom. När kände du att du hade fått ditt egna musikaliska sound? Ja, när var det? Det var nog. Det var nog faktiskt med. med med Hellberg när vi började spela själva på duo. Mm. För då, då bankade jag på... Jag kan tänka mig som... Jag hör spelningar och så som jag gjorde tidigt. Att jag, jag var helt okej okay, liksom. Jag hade inte det där... Jag hade inte börjat liksom tänka efter på färgningarna och så igen. Eh, utan jag, jag drömde ner händerna ungefär så som jag hade lärt mig liksom. Eh... Men någonstans hände det någonting när, när jag och Hellbergs blev i första skiva och jag tog ner tempot och jag glesade ur allting. liksom tog bort två fingrar och, och ofta, fortfarande också, jag kan fortfarande få läsa det av mig själv att, att jag spelar väldigt... Sparsmakat, ibland står det enkelt och bej. Då kan vi liksom, säga, men vad fan! Det gör väl lite. Jag har ju hundra toner och drillar och allt. Vad fan! Ja, nej, men alltså att jag, jag tycker att det är ganska komplext det jag gör ibland. Men, men folk uppfattar det som väldigt mm. eh, av nedtonat och eh, ekonomiskt på något sätt. Mm. Och det är ju egentligen en komplimang, liksom. Och jag tror att jag någonstans ska förstå folk att folk hör det så för att ofta är det bara grundton. och du, liksom jag har skollat bort mycket av liksom. Men det är faktiskt medvetet att, att. Men hur gör man? För jag tänker, det är nog många där ute som alltså musiker som vill försöka få ett eget samt och man undrar när det kommer och så där. Hur, hur får man ett eget samt? Ja, jag vet inte. Men det, det, det, det kan nog vara att, att för mig kan jag komma ihåg att, att folk att jag har fått vissa här, nycklar liksom, av personer jag litar på. Eh, Sen är det väl hur man mår och eget... Jag menar att jag fick det detsamma med Mattias var ju att han var... Han var superhes när vi skulle spela in vår första skiva. Och vi, vi var super... Ja men det var någonting att allting bara tonades ner och... Och så gick man loss lite på att höra, fan så var det ju mäktigt när vi spelar så här tyst då. Och, och, och, och jag spelar de här rocklåtarna som det var och ofta... Fast jättesorglig eller sorglig version på dem. Eh, och sen så har det väl också. Ja men jag, jag, jag är en producent, Mika Herrstöm, som sa, sa till mig: andra, Hedroselber, skivan. Liksom att det blir liksom inte svänger för att du spelar tyst. Och, och, och, och så här. Eller det blir inte bättre för att du inte spelar. Alltså, det blir inte vackrare när, du, när det inte svänger, så sa han. Just det. det är också en sån här nyckel med att man kan. Man spelar superdynamiskt och så men, men om, om inte bitet känns så blir det oftast bara boring liksom. Då blir det känsligt och tråkigt. Så det är något som är, det, det har liksom alltid en fot som går hur, hur nedtonat och tyst den är så försöker jag tänka på det, det, han, det är en sån här nyckel som jag fick. Ja, men du har ju spelat allt från Indie Indiepop, Ulf Lundell, Rockstjärn i The Sun Soundtrack of Our Lives och progressiv jazz i Bruket? Aha. Ingen kommer ihåg en fegis. <laughs> nej, nej. <laughs> va, va, nej. Va, det, det finns ju en sån här floskas eller en välanvänd fras. Kan man spela jass så kan man spela allt. Skriver du under på det? Är det jassen som har sett till att du kan spela så brett? Nej, jag tycker det är nog att det faktiskt. Uh, nej, det, nej, det stämmer faktiskt inte för det, det märker Det är liksom. Jag skulle säga att det är verkligen en för mig är det verkligen en kombo av just folkmusiken liksom, och pols komplexa rytmen i polska och ornamentiken och, och det med, och så såklart ja, med, med, med tekniken från från uh, spela Chopin och sånt och, och sen kombinerat med hela liksom rytmik och harmonik och allt som finns i jazzen som är, Men det är med det här också med att välja rätt toner i. Så pop-rock-sammanhang och så det, är, det finns ingen självklarhet att man gör det bara för att man även om man är världens bästa jazzmusiker yes det är faktiskt det är ett annat lyssnande, också ett lyssnande efter på text och så genrekännedom helt enkelt. Ja, jag, jag tror inte minst text alltså det, det måste jag säga att där har jag hela tiden varit jag har alltid kunnat alla texter liksom, som, inte alla men oftast i de projekt jag är med i så så, så vet jag någonstans, känner jag i alla fall ungefär hur, hur texten går och vad den är för och att jag försöker spela på det och det, det, det är nog inget självklart hur, hur bra Nej. man än är, är på, på, på att spela liksom sol över två fem meter eller, Nej, eller bygga blockakkord eller det är inte säkert att man har så mycket för det om man inte så att säga greppar den kontexten man är i, på rock sammanhang så jag har största respekt för för det. Men sen finns det vissa som gör båda Lika bra och lyckas översätta Jag menar de här två jag hade med igår Lars skolan och Tobias typ Typexempel på, på På artister som verkligen kan Kasta sig mellan de här uttrycken Och sen bara spela Exakt bara four på trummer Och pumpa A i tio minuter och tycker, det är helt grymt liksom. Men de är, Det finns några men de, de är inte Supermånga liksom. <laughs> ja, har den förmågan. Men ja, just, om, man, om man går tillbaka till här, sångtexter och sånt där så överlag brukar väl inte vara. Det brukar inte vara fantastiska sångtexter, det finns för exempel såklart. Men har du någon favorit Jasten Standard? Ja, det, jo, jag, tycker, jag tycker om texten också, jättegromtexten. Det gör och, det. De lite. De är lite cheesy. Sådär. Ja, fast ibland är de. de, de dekadent, liksom, dekadent. Melankoliska på ett sätt som tilltalar mig så. Alltså, ja, men min favorit är nog. Eh, It never entered my mind tycker jag mycket om. Det är riktigt fin eh. Och den är ju också lite så här: Coldporter-vitse och. kommentarer som skriver om det är Rogers Heart-låt eller vad det är, men. Eh, jag tycker om eh, flera. Vad ska se, jag säga? Komma på. Ja, jag tycker och inte minst tycker jag om översättningarna som. Eh, Beppe Wolgers gjorde på flera av dem och, ja, just det, just de, det, ja. och på de här på Shobim-låtarna också som Lilimfors Och så Intensiv How Intensity, ja det finns några av de där som är jätte liksom så att, nej ja, jag har weak spot för ja för standardtexter faktiskt så? Ja. Är Lush Life är också, ja. fintext jag gillar, jag gillar Summertime Jag vet inte varför Men den sätter mig, jag vet inte hur jag ska förhålla mig till den riktigt. Ja, men den, men den är ju tung Den, ja, är ju riktigt liksom, det. den har ju hela den här södern Ja, eller hur jag, jag, jag, jag. jag tänker mig att det är någon slags Babycare, en, en svart ja, man ja, ja. ja, men det är det men. Det är från musikal, någon sån ja, scen så jag jag. Ja. Du vänsterprasslade ju lite Med tonbruket de sista åren När du var med The soundtrack of ja, All All var, hur påverkade det När du när det tog slut med The soundtrack of our lives ja. Hur påverkade det din musikkarriär Vad hände då För det måste ha varit en brytpunkt på något sätt Ja, Jag måste säga att det var Och det gäller inte bara mig Jag tror jag det gäller flera i soundtrack Men det var faktiskt en befrielse på Just då alltså jag, alltså jag, jag, jag grät verkligen när vi slutade Och sörjde det verkligen att, att den eran var över men, men jag hade också en känsla av att nu nu började det liksom. Alltså nu, för vi hade ändå en viss hålllaker på varandra och var lojala. Vi, vi drog in vår lön tillsammans i samträck i många år. Eh, och levde på det liksom. Så att, eh, det innebar ju ett ansvar också att inte hålla på med för mycket annat för då fick ju de andra ingen lön nej, just det. om vi inte var ute och spela. Liksom. Så ja, nej så att, att och just ima kände kändes som sån enorm liksom, så spännande och så lärorikt och att det fanns en potential liksom, eller finns fortfarande. Ja, det är vasinnit bra. Ja, alltså. bara, bara att få ett samtal från Dombervlund liksom är bara, det, det trodde jag eller skjuka med det måste jag faktiskt säga att jag, jag gick och dagdrömde om det. Jag hade aldrig haft sånt varsel om någonting hela mitt liv. Jag hade träffat honom på Grammis skalan 2009. Och stått på scen och och sorgligt det då de fick sin sista grammis för. Eller inte sista, men, men för, för den skivan de, de gjorde precis sedan när gick bort. Mm. Ja, vi har stått där på scenen och kramat sig upp och vi har gemensamma vänner och så här. Så hade jag bara. Ja, men det var nästan så här boaktigt att det snälla ring, snälla ring. Kan vi inte spela upp. Kan vi inte spela upp <laughs> och. Så, och så gjorde han det, alltså helt helt bland det det jag varit med i mitt liv faktiskt. Men när han väl gjorde det, då, då, då försökte jag bara sabba för mig. Då, då, då var bara ja, du ska veta då jag kan inte spela... Snabba solon. Jag kan inte göra blocka kod. Inte... Jag gick igenom en lista på, på en negativ nivå. Du bara ner sköt lista. ner dig själv så här. Ja, ja. här är jag, och så bara peppar du ner dig. Ja, ja, ja. Nej, men jag bara ville berätta för honom allt jag inte kunde. Och han bara, nej men det är inte det jag vill ha. Liksom. Det, då hade jag ringt någon annan. Liksom, Ta det lugnt. Ja. Kom, kom och, nu. Kom, kom, och, kom och spela. Liksom. Ja. Tills nu, kom. Ja. Nej, men så var, jag minns inte vad din fråga var. Men det, det var... Det var eh... Det var skönt faktiskt. Ja. Och, och, och, och det var dags att lägga ner den där rocker och ja. det var dags att försöka utmana sig lite. och Det, det har jag verkligen gjort, känner jag. Men, ja, som du säger, Fasen var, var det varit läskigt och svårt. Och mm. bo, både tombruket och färgrockets där har varit så här som jag kände från början att det här, det här går inte liksom. Det här, den här nivån. Jag kan är, inte. Nej, liksom. jag är så här bra. Liksom. <laughs> nej, men alltså, nej, men jag kan de här låtarna och det här tänket. Men det är sjukt. Lyxigt att här, runt 40 års åldern få två sådana enorma liksom utmaningar som verkligen tvingar en att antingen deppa ihop eller öva hjärnet. Liksom. För det är ju det. Det är ju det, det är många musiker där ute som trying to make it, som man säger så. Vad, vad är ditt recept? <laughs> ja, nej, det har jag inte kommit på. Men, men, det, nej, men det är nog samma för alla. Att bara... Mamma, mamma, man får sagt, antingen kan man fega ur eller så försöker man om man kan känna verkligen att man är en, att man är en fuskare ibland då, när man ger in när man säger ja till grejer som egentligen är kanske för svåra och, och man vet också mitt problem har varit att jag också har gått alla de här utbildningarna och vet vilka enorma mängder musiker det finns som, som kan göra de här grejerna. Man skulle aldrig kollat in i den världen och bara kört, menar du? Nej, <laughs> att, nej, att men, det för, nej men precis. Alltså, och så tänker man nu bara 25 år senare, alla kullar med fantastiska muskler som, som har suttit alla de här timmarna och övat. Då. Så att det gäller att man har lite skyllappar för den. Eh, eh, utan bara säga okej, okej. Nu hamnar jag på den här pianopallen och någon tycker att jag ska sitta här Och, och sen Men som just med tonbruket det, det är det svåraste musik jag spelat till alltså de låtarna Johan Framförallt har skrivit Inte till mig men som jag spelar på piano Det är liksom svårare än något klassiskt Tycker jag spelat till hela mitt liv eller, och, och, och det har varit helt underbart Och samtidigt är det trickt att Det ska ju inte låta som Att det är svårt när man, när man hör det liksom. utan det så känns det inte längre Utan det är faktiskt nu är det en del av mitt DNA liksom och det är ju för att jag har fått den utmaningen liksom. Men känner du att du har kommit i kapp under åren med tornbruket att du känner dig trygg när, när det kommer nya låtar eller svettas du fortfarande lika mycket varje gång? Ja, ja men det, det, det, det, vi, vi går ju framåt med varandra liksom så det blir ju blir mer och mer komplext samtidigt som plötsligt ibland är vi ju superrockiga och det är väl vår styrka någonstans att vi inte är ute efter det komplexa som självändamål men det där är ju också efter vad vi lyssnar på jag menar nu har Johan Lindström haft en, en hård Sostakovic-period i några år och då, då blir det komplexa eh, låtar och, och samtidigt som så bidrar väl jag och Dan och Andreas med våra, eh, våra uttryck så att det är liksom jo, men jag känner att jag har kommit kap det känner jag, jag känner när jag kommer i andra sammanhang att jag eller inte kommit till kap men att jag har mycket lättare för att och, och sitta Ja, men som senast i, i, igår med, med, med, med jazzmusiker och som då ja, som, som Tobbe Lars i det sammanhanget och det kommer en jazzlåt och, och jag ska spela ett solo liksom. Mm. För tio år sedan så, så hade jag skämtat bort det liksom. Eller du vet, garderat mig med att säga nu ska jag fuska lite liksom. Ja, just det, just det. Men det, det, det gör jag inte längre. Nej. Utan jag känner, att jag, det känner fortfarande att jag, jag gör det inte som som någon av mina kollegor på den nivån där vi är nu skulle ha gjort det. Jag har inte samma, den typen av chops och så, men, men jag har en... Jag, jag, jag gör ungefär vad jag vill faktiskt, mm. som jag vill att det ska låta. Liksom du känner dig inte begränsad liksom. Nej, vi vill alltid bli bättre ja. verkligen alltså. men, men jag känner att jag, jag även om det går fort och även om det så här så hinner jag uttrycka mig liksom, och, och göra något med någon form av substans nu för tiden Ja, ja du, vi ska runda av här snart. Du ska ju faktiskt till fjällen, Ja, jag ska, jag ska upp till min son på störtlopp och super G-tävling. Åh oh, Åh, oh, stökigt. <laughs> det är, ja. ja. Ja, var spännande. Men du ska ta åka något. Jo, ja, ja. Nej, jag ska inte tävla men, men eh, som förälder så, så åker jag efter och planar ut eh, vallarna som blir så. Ah. Det är väl så mycket action. Ah, ja, ja, ja, Klogare ska jag vara. Ja, men det är grymt. Man ska ju extra knäcka så. något <laughs> ja, också. Men eh, ja, en sista fråga då helt enkelt. Vad din största i ditt liv? Det kan vara musikaliskt, det kan vara familjärt, det kan vara vad som helst. Din största inspirationskälla i livet? Oj, oj, oj. Ehm... Um... Största inspirationskälla i livet. Uh... Ja, men jag, satt, jag satt precis och. Satt precis med Jolie Holland här och hennes kille Stevie. Och, och, och då sa jag. Då sa jag att ingen är bättre än, än Nina Simon. Det, det, det är nog. Det är nog så att musikaliskt i alla fall. Och, Alltså inte, jag vill inte leva som hon gjorde, men, men det är nog någon, någon, någonting med hennes energi och, och liksom ilska kombinerat med passion och ja, nej men det är nog hon jag kommer på just nu som är en riktigt tuff dam helt enkelt. Ja, och också pianist faktiskt. Ja. Jag tycker nog hon är sådär så där vill jag spela piano liksom. Att man bara, man bara softar men sen plötsligt så exploderar det liksom. Det, mm. det är väldigt inspirerande. Ja, men vad härligt. Jag tackar dig så hemskt mycket för att du ställde upp i Jaspots yes podden. Ja, tack. Det var kul att prata lite.